З піврічним немовлям на руках Вона випромінювала щастя Хоч на ній і позначилась материнська втома Захотілося раптом утекти Заволати Я відступила у Сподіваючись, що вона мене не помітить Звісно ж, вона умить побачила мене І підійшла широко всміхаючись «Це ти, Діана? Рада з тобою познайомитись Олів'єст тільки розповідав нам про тебе» Вона поцілувала мене, в носа вдарив запах мустили, і мене охопили згадки про народження Клари. Я завжди любила немовляти їхній дух. Колин частенько мені казав «Ти нюхаєш доцю, мов наркоманка». Незадовго до загибелі ми планували встругнути ще одну дитину, щоб подарувати Кларі братика чи сестричку. «А це світло моїх очей», – сказала та жінка, показуючи немовлятко. «Я саме годувала, коли ти прийшла. Ох, вибач, я забула її цуцика в спальні. Потримаєш її добре?» І, начекаючи на відповідь, вручила дитину мені. Голову мою наче обценьками стиснуло, мов кров захолола в жилах. Я вже не бачила тієї маленької дівчинки. Бачила я себе з моєю Кларою на руках». Відчувала запах її шкіри, її маленьке ручення, що вчепилося в мій палець. Бачила золоті пасми її волоссячка. Крізь белкотіння того немовляти пробивалося безгучне квиління в моїй голові. Подих мій почастіше. Я так тремтіла, що лебонь впустила б ту дитину, якби потримала її довше. Мені стало страшно, бо мій біль міг завдати їй лиха. «Діано! Діано!» Я звела очі, затуманені слізми, і побачила Олів'є, який лагідно гукав мене. Я візьму її добре, а я кивнула, дивлячись, як Олів'є бавить та немовля, наче всеньке життя тільки те й робив. Він пригорнув його, забалакав до нього, а потім простягнув тому, хто був його батьком. Відтак обернувся до мене і обняв за стан. Діана потрібна мені в кухні, кинув він. Виходячи з кімнати, я помітила засмучений погляд Фелікса. Мій друг був блідий, мов стіна. Олів'є провів мене до своєї маленької кухні. Відчинив вікно, дістав попільничку зі стінної шафи і простягнув мені мою пачку цигарок, яку прихопив по дорозі, що я й не помітила. Я запалила тремтячими руками цигарку і заплакала. Олів'є тактовно мовчав. «Мені дуже шкода», – нарешті сказала я. «Не кажи, бозна, чого, ніхто й не помітив. Та хоч би й помітив. Може поукати Фелікса?» «Та ні». Я зайхлипала, і він простягнув мені носовечка. Я гаять ненормально стала. Не можу вже. Не можу бачити дітлахів, немовляток, мені так боляче. Бо щоразу це нагадує мені, що я втратила донечку, мою Клару, світло мого життя. І я ніколи не можу змиритися з цим, перемкнутись на щось інше. Я заридала. Мене охоплювала істерика. Олів'є підійшов до мене, втер мені сльози і пригорнув. Мені відразу стало легше, я почувалася в безпеці, він був такий ніжний, лагідний, він не скористався з нагоди. Подих мій потроху вирівнювався, з ним було добре. Але згадки про те, як він тримав на руках немовлятко, підтвердили те, чого я так боялася в глибині душі. І воно не давало мені розслабитись цілком. «Не та я жінка, яка тобі потрібна. Хіба це має значення?» – тихо запитав він. Я відхилилась від нього. Хто значив, в нас щось вийде. Він делікатно пригорнув мене, і я скорилась. Я в цьому нітрохи не сумніваюсь, сказав він, погладивши мене по щоці. Я ніколи не зможу народити тобі дитину, не хочу більше дітей. Мати померла в мені разом з Кларою, і це стримує тебе. Настане пора, коли тобі захочеться завести сім'ю. Я ж бачила, як ти поводився з тією дитинкою, тобі так подобалось тримати її на руках. Не хочу марнувати твого життя. Знайди собі дівчину, яка хоче дітей. Цить. Він притулив пальця до моїх вуст і глянув мені очі. Я люблю дітей. Це правда. Надто ж чужих. Мета мого життя не діти. Я певен, що подружжя може бути самодостатнє. І цього я чекаю від нас з тобою, повір. А про дітей у нас буде коли подумати. Ми можемо ризикнути і пройти частину шляху разом. Усміхнувшись, докинув він. Що ж, із таким супутником життя могло видатись ліпше. Руки його були міцні та надійні, погляд, гріхових очей, лагідний і заразом трохи сміхотливий. Обличчя виразне. Мені залишалось зробити лише крок. Я поволі нахилилась до нього і торкнулася губами його вуст. Він міцніше стиснув мене в обіймах. Я розтулила в поцілунок, наш став глибший. І я обняла його за шию. Олів'є притулився лобом до мого чола. Він пестив мою щоку, а я усміхалась, заплющивши очі. Хто зна що віддав би, аби вони досі десь сподівались, тихенько мовив він. І я, звісно. Якщо тобі тяжко, я можу провести тебе додому. Ні, я хочу лишитись. Можеш на мене розраховувати. Я не покину тебе і на мить. Ми знову поцілувались, і то був довгий, палкий поцілунок. Але треба було стримуватися. Мало не задихаючись, ми трохи відхилились одне від одного. «Повернемось до гостей?» – запитав Олів'є, скоршивши недоволену гримасу. «Нічого не вдієш. Ми взяли страви на кухонному столі, щоб було чим виправдати нашу відсутність. Перш ніж відчинити двері, Олів'є ще раз поцілував мене. Хоч як я намагалася та не пощастило мені уникнути німих феліксових запитань?» Він бачив, що я плакала, та втямив, що сталося щось іще. Коли все збагнув, очі його засяяли, і він грайливо мені підморгнув. До кінця вечора я трималась біля олів'є. Я таки розслабилась, бо дитину вклали спати, і за весь час вона і разу не заплакала. Коли на нас не дуже звертали увагу, ми торкались одне одного. Я пропускала повз вуха балачки, бо думала тільки про те, що сталося, і нетерпляче очікувала, коли ми залишимось вдвох з олів'є. Веліксові таки пощастило затиснути мене в кутку. Ти спатимеш удома? Хто знає. Але мене не чекай, додому сам іди. Алілуя. Усі вже пішли, крім мене. Щойно ми лишились самі, я подолала ті два кроки, що розділяли нас. І, протулившись до голів'є, почала жадібно шукати його в уста. Можу я лишитись в тебе на ніч? Пробурмотіла я, цілуючи його. Чому ти питаєш, прошепотів він? Не випускаючи з обіймів, я повела його до спальні, до ліжка. Коли ми голубились, негрубе бажання промовляло у мені, а потреба ніжності, контакту, тепла. Кожен порух, кожен поцілунок його був обережний. Він бав про мене, не про своє задоволення думав, а про те, щоб я зазнала втіхи. Я збагнула, що це той чоловік, який мені потрібен. Засунаючи згодом у його обіймах, подумала, що я вже не коленова жінка, а просто Діана. Упродовж наступного місяця я наново відкривала для себе життя у двох. Ми бачили щодня, крім неділі. Не могла я відмовитися від пізніх сніданків з Феліксом. Ночувала весь час у нього, а він у мене рідко. І все ж таки мені нелегко було розкритися йому. Він не ображався. На мене затега давав змогу прийти до нього тоді, коли я буду готова. Настало літо, і я сказала Олів'є, що не зачинятиму кав'ярні. Може, він і розчарувався, що ми не проведемо відпустку вдвох, проте не показав цього. Якось увечері, на початку липня, ми сиділи на терасі за келихом вина, і я запропонувала йому альтернативний варіант якщо ми поїдемо удвох на довгі вихідні. Я думав про це та боявся, що ти, може, не захочеш поїхати зі мною, ледве всміхнувшись, мовив він. Дурненький. Він зареготав і сказав. «Ні, я серйозно, ти ж ні за що не покинеш щасливих людей. Правда твоя, мене це лякає, але ж тепер є ти, та й Фелікс, гадаю, впорається». Того вечора Олів'є лишився ночувати у мене. Довгі вигідні з нагоди 14 липня були дуже до речі. Я покинула кав'ярню на чотири дні, тож треба було проінструктувати Фелікса». Олів'є все організував – мандрівку, квитки на потяг, забронював готель, та, на його думку, я мало давала собі вихідних. Напередодні від'їзду він змовився з Феліксом, і той змусив мене піти з роботи після півдня, щоб, як вони висловилися, здійснити контрольний тест. Мені дуже сподобалося, що вони добре ладнали між собою. Олів'є сміявся з Феліксових витівок і не критикував нашої тісної приязні та цілковитого розуміння, не ревнував до нашої з ним дружби. А Фелікс розглядав Олів'є як коленого наступника і цінував його почуття гумору. Надто ж подобалось йому те, що той не допитується про мою втрачену родину. Упродовж того контрольного тесту Олів'є ходив зі мною по крамницях, а я не бувала там уже бозна відколи. Тож скористалась нагодою, щоб поповнити літній гардероб. Я ходила за ним, не думаючи про те, куди ми йдемо. Він водив мене паризькими вулицями за руку, аж ось зупинився перед спасалоном. Я допитливо зиркнула на нього. «Подарунок? Що? Тобі будуть догочати наступні дві години. Відпустка, нерозслаблення розпочинається простісненько зараз». «Ой, та не треба, мабуть. Цить, мені буде приємно. Потім іще додому, вбираєшся, і ось сьомій вечора я приходжу по тебе. Я нагледів одну виставку. Що тебе зацікавить? А потім ми повечеряємо в ресторані». Я обняла його. Відколи не стало колено, ніхто не опікувався мною, як оце він. Я розслабилась. Шкіра моя стала ніжна, мов унемовляти». Брала красиву темну сукню і черевички на платформі, що придбала їх тоді ж таки після півдня. Перш ніж спуститись у кав'ярню, щоб почекати олів'є, глянула на себе в дзеркало. Я була щаслива, що почувалася такою гарною для нього. І те, як він глянув на мене за півгодини, мене не розчарувало. У метро тримала його за руку, дивилась на нього і цілувала в шию, наче закохане дівчисько. Цілий період життя лишився позаду і не уявляла, що може урвати ту мирну втіху відбуття, якої зазнавала я, відколи в моєму житті з'явився Олів'є. Потроху зізнавалася, що Бі, що закохана в нього, і мене охоплювало солодке почуття. Ми вийшли з метро на Монпарнасі. Я простувала за Олів'є, нічого не питаючи. Збуджувала сама думка про те, що на нас чекає виставка. А він зберігав сюрприз до самого кінця – Припровадивши мене туди, обернувся спиною до входу, щоб відтягнути мить, коли я вгадаю, куди ми прийшли. Я почула музику. Нічого дивного, кольцька мелодія в Бертонському кварталі. Я гортав паріскоп, аж натрапив на цю виставку. Триватиме вона недовго, тож треба відвідати, сказав Малюйов'є, страшенно задоволений собою. А про що вона? Заходь, то й побачиш. Я штовхнула двері. Виставка була про вплив моря на британську, шотландську та ірландську культуру. Обстановка, як у пабі. Частували не шампанськими тістечками, а гіннесом, віскі та чіпсами з оцтом. Збудження моє згасло. Натомість мене охопило збентеження. Ти казала, що в Ірландії тобі було добре. То я й подумав, що тобі тут сподобається. «Егеш!» – на силу промовила я. Олів'є обняв мене за стан, щоб провести галереєю. Людей було багато, ми на силу пропхали скрізь юрму. Я не наважилась глянути, бодай, на одне полотно. На жодну світлину, тому що боялась опізнати знайомий краєвид, відчути настрій, дозволити емоціям узяти гору. Меляво відповідала на запитання Олів'є, коли він запропонував хильнути пива. Я відмовилась. Бачу, це була кепська ідея, врешті сказав він. Я міцно стиснула його за руку. Та я сама винна, бо казала, що люблю цю країну, що мені подобалося жити над морем, і це правда. Але про ту пору у мене лишилось не тільки добрі спогади, адже я була трохи не в найкращій формі. То ходімо від сіля. не хочу бачити, як ти страждаєш, мені шкода. Не гнівайся, але таки краще звідси піти, вибач, нам ліпше гуляти подалі від цього місця. Ми подалися до виходу. Я притулилася до Олів'є, понуривши голову. Ми вже відходили на двір, аж крізь музику і гамір прокинувся голос. Я остовпіла. Той голос переніс мене у малранні. Я знову відчула, як на востах присмак солоних бризок. То був хрипкий голос, що пахнув тютюном. Голос, якого я вже й не сподівалась почути знову. «Зачекай», – сказала я Олів'є, відпускаючи його руку. Прокинула його біля входу і пішла назад. Відлуння того голосу вабило і чарувало мене. Воно було наче солодкий співсирен. Ні, це неможливо. Либо я сама вигадала це, коли спогад зринув з глибин моєї пам'яті у цьому місці. Проте я мусила розібратись у цьому. Стежила за постатями, обличчями, прислухалась до балачок, відштовхувала тих, хто заважав мені пройти. Аж ось заклякла на місці. То був таки його голос. Кілька сантиметрів відокремлювало мене від нього. Він стояв до мене спиною, високий, розхристаний в сорочці, з цигаркою в руці, яку мав ось-ось запалити. Коли я вдихнула повітря, запах його парфумів збив мені дух і не би кинув у його обійми. Я тремтіла вся, в роті пересохло, долоні спітніли, мене морозило і водночас було гаряче. Едварде. Не самохідь, пробелькотіла я. Враження було таке, наче мене почули всі довкруги. Та мені було важливо, що почув він. Тіло його напружилось. Намит стихлив голову, зціпив кулаки і кілька разів класнув запальничкою. Потім обернувся, наші погляди зустрілись. В моєму був подив запитання. Він окинув мене з голови до ніг, а потім огорнув холодною і погордою». Риси його обличчя були так само нещадні, пихаті та на щоках воднілась триденна щетина. Його чуприні так само розпатлені, як і раніше, просвічувалися декілька білих волосин. Він здавався стомлений, і на ньому відбивалося щось таке, чому я не могла знайти назви. «Діана», – промовив він врешті. «Що ти тут робиш?» – запитала я тремтячим голосом, не самохідь, перейшовши на англійську. «Демонструємо її світлини». Ти давно в Парижі? Три дні. Та відповідь була для мене, немов удар кулаком піддихало. Ти збирався до мене прийти? Ні. А в голові роїлося тисячу запитань, і жодного я не могла сформулювати. Мене скасовувала його ворожнеча і відсторонена поведінка. Погляд перемістився за мене, і я відчула, як хтось поклав долоню мені на лікоть. А я тебе шукав, озвався Олів'є. І як я могла про нього забути? Я силовно усміхнулася і обернулася до нього. Вибач, я, я побачила Едварда, коли ми виходили, і... Він простягнув йому руку. Радий познайомитись. Мене звуть Олів'є. Едвард йому долоню та нічого не відказав. Едвард не розмовляє французькою. Ох, перепрошую, не сподівався, що ти зустрінеш тут знайомого, сказав він бездоганною англійською. Едвард фотограф і... Я був Діаненим сусідом, коли вона жила у Малранні. Ох, не сказала б я такого більш, ніж сусідом він був. Калатання мого серця посилювало суперечливі сигнали з цього приводу. Неймовірно, і ви зовсім випадково зустрілися тут? Якби я знав, Діано, ти тут залишаєшся? Вам скільки всього треба розповісти одне одному? Ні, стрях Едвард, у мене справи. Радий був познайомитись з тобою, Олів'є. І глянув на мене. Щастинь. Мене охопила паніка, коли я побачила, що він ось-ось піде Зачекай, я вхопила його за руку Він глянув на мою долоню, і я її хутко відсмикнула Довго ти тут пробудеш? Завтра увечері вилітаю Ох, ти вже додому, можеш мені вділити трохи часу? Він провів долоною по обличчю Хто зна, прошу тебе, прийди до щасливих людей, будь ласка Не розумію, на що це, буркнув він невдоволено нам так багато треба сказати одне одному. Він перекинув цигарку в кутик рота і глянув мені у вічі. Нічого не гарантую. Я, повниш порила у своїй торбинці, дістала візитну картку кав'ярні. На звороті адреса. І план. Якщо не знайдеш, зателефонуй мені. Знайду. Він востаннє зиркнув на мене, кинувши на прощання Олів'є і пішов. Усе гаразд? – запитав мене Олів'є. Вечеря йому в ресторані? А вже ж, нічого не змінилось. У дверях я обернулась. Едвард розмовляв із відвідувачами і при цьому пильно дивився на мене. За півгодини ми вже сиділи в індійському ресторані. Шматок на лісу горло, та я старалася заради олів'є. Він був так само уважний і люб'язний, хоча я й недобре вчинила, він цього не заслуговував, та й не могла й лишити його в невіданні, проте дуже ретельно зауважила свої слова. «Вибач мені за той випадок», – почала я нарешті. «Не треба було так ото покидати, але так дивно було зустріти там когось. Я, мабуть, зіпсувала тобі сюрприз». «Ні, трохи, просто приправ було бачити, як ти розхвилювалася». «Воно минеться, не звертаю уваги. Ірландська атмосфера повернула мене до того періоду життя, дуже складного». «А Едвард, ким він був там?» «У його тоні не було і тіні підозри». Він був моїм сусідом, як ото й казав. Я винаймала будиночок біля його оселі, а власниками були його дядько з тіткою. Еббі та Джек, чудові люди. Я дружила з його сестрою Джудітою, то було щось на кшталт Фелікса, тільки гетеросексуальній версії. Певно, тобі було щось із чимось. Вона була надзвичайна. А відколи ти поїхала звідти? Я покинула Ірландію поспіхом, заледно попрощавшись із ними. І більше не мала від них ніяких звісток. А тепер мені соромно за ту егоїстичну поведінку. Дарма, кажеш так, мовив він, узявши мене за руку. Вони могли б поцікавитись, як ти тут. Вони не люблять пхати носа до чужих справ. Тому завжди поважали моє мовчання, і мій від'їзд нічого не змінив. Тим-то ти і запросила його на вечерю завтра. ж. Він не дуже балакучий. Гадаєш, можна було витягти з нього щось? Я зітхнулась і втулилась у порожню тарілку. Може, хочеш спати сама цієї ночі? Він намагався зазирнути мені у віч. Ні, підемо до тебе. У ліжку я не став кохатися, просто поцілував мене і обняв. Засунув він швидко, а я всеньку ніч і повіки не склепила. Наново переживала кожну подробицю цієї нежданої зустрічі. Ще кілька годин тому Ірландія була перегорнутою сторінкою про книгою мого життя. І так вона й мала залишатися. Ось він прийде завтра. І я дізнаюся про всіх, потім він поїде собі, а життя моє поточиться звичним руслом. Хоч я й тихенько встала, та все ж таки розбудила Олів'є». «Усе гаразд?» – сонно спитав він. «А вже ж спи. Вихідні все-таки?» Поцілували його. «Прийду до тебе увечері. Ще один поцілунок, і я прийшла». За півгодини відчинила щасливих людей, навіть не скуштувавши свого звичного круасану. Живіт аж судомою звело. В Вранішній відвідувачі Либонь відчули, що я сьогодні в кепському гуморі. Тож не чіпала мене. Коли о я побачила у дверях Фелікса, то зрозуміла, що це буде вже інша справа. Вибору не було. Якщо прийде Едвард, Фелікс стане найпершим глядачем цієї вистави. Та й хіба забуде, що вони побилися під час останньої зустрічі? Що це з тобою? Олів'є не упорився, так? Нічогенька атака. Я теж відтяла на опрямки. Едвард у Парижі. Я зустріла його вчора увечері. Він опустився на перший ослінь, що трапився поруч. Мабуть, я й досі під впливом екстезі. Я не самохіть пирхнула. Та ні, Фелікси, це щира правда, і може він сьогодні навіть загляне сюди. З мого обличчя він оторопав, що я не жартую. Підвівся, зайшов за шинквас і обняв мене. Ти як? Сема не знаю. А Олів'є? Я не казала йому, що було поміж нами. Він прилетів сюди заради тебе. Навряд, якщо судити з того, як він мене зустрів. Тут виставка його світлин. А сьогодні увечері він вже вилітає назад. Що ж, могло бути й гірше. Сьогодні я весь день гаруватиму в кав'ярні. Хіба ж можна пропустити таке видовище? То був мій найдовший робочий день. Я тільки чекала на нього та й годі. Фелікс наглядав за мною краєм ока або блазнював, щоб я розслабилась що більше часу минало, то частіше повторювала я собі, що Едвард не прийде. Хоч так, може, було б і краще. Небезпечно ворушути минуле. Я саме відлічувала клієнтові решту, аж він таки з'явився у дверях зі своєю дорожньою торбою на плечі. Моя кав'ярня відразу ж видалась тісною. Едвард заповнив її. Всю. Він протиснув долоні Феліксові, який, слава Богу, не утнув якогось сумнівного жарту. Поперся ліктями на шинквас і дуже уважно кинув оком до округи. Тривало це довгенько. Його блакитно-зелені очі вовчали книжки. Розглядали келихи і світлини за шинквасом. Потім він так само, нічого не кажучи, глянув мені вічі. Стільки всього спливало у пам'яті. Наші суперечки, кілька поцілунків, моє рішення, його заява, наша розлука. Фелікс не витерпів тієї напруги і озвався першим. – Пива вип'єш, Едварде? – А міцнішого немає нічого, – запитав той. – Десятирічної витримки, згода? – А вже ж. Тобі кава, Діана?" Ага, дякую. Ти зможеш обслужити відвідувачів Фелікси? – Мені за це платять, – відказав він, підморгнувши мені, щоб підбадьорити. Едвард подякував Феліксові і ковтнув візки. Я добре знала його, то можна було не сумніватися, що він і словом не обмовився, якщо я не почну балачку. Зрештою, це я попросила його завітати сюди. «То ти виставляєшся у Парижі?» Випала така нагода. Він потар обведені чорними кружелами очі. Звідки в нього така втома? «Як ти?» «Працюю багато, а ти?» «Нічого». «Добре. Що розповісти йому про себе і як його розговорити?» «А як Джудіта?» «Так само. Її житті з'явився чоловік. На це запитання він мав зреагувати». «Навіть кілька!» – зітхнув він. Не треба було про це питати. «А Еббі та Джек із ними все гаразд?» «Що ж, тепер я не помилилася». Він уперше відвів погляд убік. Почухав підборіддя, покрутив трохи і дістав з кишені пачку цигарок. «Що сталося, Едварде?» «З Джеком усе гаразд. А з Еббі?» «Зараз прийду». Він вийшов на двір і закурив. Я взяла свої цигарки і приєдналась до нього. «Ти теж не покинула курити?» – криво всміхнувся він. «Не було сенсу, але, здається, ми розмовляли не про тютюн. Я підійшла майже у притул до нього. Едвард, глянь на мене!» Він послухався. Я збагнула, що почую зараз прикру звістку. «З Еббі все гаразд, так?» Інакше й не могло бути. Я наче знову бачила, як вона котить на велосипеді, як тоді. вперше, коли вона їхала на велосипеді, наче й не мала скільки років. Вона хвора. Але ж вона одужає. Вона ж одужає. Ні. Я притулила долоню до рота. Еппі була основою тієї родини. Так по материнському турботлива, така зичлива, така щедра. Згадалося мені, як вона вирішила, що я занадто худа, і заходилася майже селоміць напихати мене морк'яним пирогом. Я й досі відчувала, як вона обняла мене на прощання і сказала «давайся знати». Тоді я того не розуміла, та Еббі справила на мене чималий вплив, адже завдяки їй я почала одужувати. А тепер забула. Я спробувала себе опанувати, аж побачила, що поруч з'явився Олів'є. Едвард помітив, що я звернула увагу в інший бік і обернувся. Вони потиснули один одному долоні, і Олів'є делікатно цьомнув мене в губи. «Усе гаразд», – поцікавився він. «Та не дуже». Едвард щойно сповістив мені кепську новину. Еббі тяжко занедужила. «Шкода», – сказав він Едвардові. «Що ж, покину вас. Певне, вам є про що побалакати. Він погладив мене по щуці і пішов до Фелікса, у кав'ярню. Я провела його поглядом і обернулась до Едварда, що знайдивився на мене. Живіт мій звело судомно. Я підняла очі вгору і глибоко вдихнула повітря, а потім сказала. «Розкажи мені більше про неї, будь ласка». Він струснув головою і промовчав. «Це неможливо. Не можу повірити, що ти оце...» «Вона рада буде дізнатися, що в тебе все гаразд. Еббі не покоїлась за тебе. Я хочу щось зробити. Можеш сповіщати мені про неї?» Він понуро глянув на мене. «Я скажу, що бачив тебе. І цього буде доста. І глянув на годинника. Мені пора. Він відкрив двері навстіж, поки брав свого наплічника. І прощався з Феліксом та Олів'є». Коли вийшов, я сказала йому, «Хочу запитати в тебе дещо, поки ти не пішов». «Слухаю, це не про Еббі, але мені хотілося б знати». Кілька місяців тому я двічі намагалась додзвонитися до тебе. І навіть нашала повідомлення, ти його отримав. Він запалив ще одну цигарку і глянув мені просто у вічі. «Так, а чому ти не...» «Діано, в моєму житті вже давно нема місця для тебе». Він дав мені секунд зо п'ять, щоб осмислити почуте. Олів'є, непоганий хлопчина, ти правильно зробила, що вирішила перебудувати своє життя. Не знаю, що й тобі сказати. Той не кажи, я стукнула до нього, та останньої миті передумала. До побачення, Діана. Не давши мені відповісти, він обернувся і пішов. Я дивилася йому вслід, аж поки він зник у глибині вулиці. Мене душили сльози. Крізь реальну дійсність помалу простягала утопічна картина зі спогадів. Коли я думала про Малрані, тим наче нічого й не змінилось. Життя радість на Еббі, статечний Джек, самотній Едвард зі своїм псом і світлинами. Як могла я подумати, що без мене життя стоїть на місці? Невже я така геоцентрична? Та неможливо воно було змиритися з думкою про хворобу і приречену Еббі. Мені хотілося оплакувати її. Її біль, втрату... Хотілося плакати за Едвардом, що так змінився, адже я збагнула, що моєї Ірландії більше нема. Адже досі я підсвідомо плекала надію про нові зустрічі, втішні новини. Цю мукрай. Тепер я мала Олів'є, а в Едвардовому житті була інша жінка. Кожна з нас перегорнула ту сторінку, тільки Еббі. Як можна було не думати про неї? Розділ 5. Наша любовна мандрівка була дуже до речі. Олів'єй сам не підозрював, як добре вчинив, коли повіз мене до моря, маленьку бухту. Оточену скелями з біч, сонце, жарота, співуча вимова тумтешніх мешканців. Про холодне рожеве вино і мій новий купальник остаточно все залагодили. Ті чотири днини були чудовим відпочинком, і я ще дужче прихилилась до Олів'є. Він попереджав усі мої бажання – Кожен його вчинок і кожен порух випромінювала ніжність. Кожне слово було переповнене делікатністю. Він хотів, щоб я відпочила. Тож ми не дуже захоплювалися вивченням того краю. І я наново відкрила для себе значення слова «відпустка» завдяки довгим сієстам, які собі дозволяла. Купання у морі і обідами у ресторані ми били байдики двох. І це було добре. І я майже забула про «щасливих людей». Наступного дня ми мали вже вирушати додому. Саме снідали на терасі, аж думки мої розгубились, я подумала, як нам Фелікс, і чи впорався він з роботою. «Про що ти думаєш, Діано?» «Про Фелікса», – всміхнувшись, відказала я. «Не покоїшся за нього?» «Та трохи. Зателефонуй йому». «Ні, хочу зачекати ще добу». Ти вже заслужила винагороду від журі за те, що подумала про нього тільки зараз. Я чекав, що це станеться набагато раніше. Не відмовляй собі заради мене. Дякую. Затолфнуй йому з пляжу. Нехай подратується. Олів'є зареготав. Ох, не знаю, що ти така садистка. Він полюбляє таке, нічого не вдієш. А ну ще по чарчині. За годину я вилежувалась на сонечку, а Олів'є купався. Як і в попередні два дні, він обрав таку місцину поміж скелями, куди не могли забрасти дітлахи, тож я не могла боятись нападів паніки. Шкіра моя підсмажувалась, мені страшенно подобалось це, надто ж засмага, що надавала мені приголомшливого, щасливого вигляду. Такого не зазнавала я ще відтоді, як ми відпочивали всією родиною». І ще одне робило мене щасливою – цілковита відсутність почуття провини. Я була у захваті. Щасливі люди нічого не роблять у липні. Слухаю. Давненько вже я не чула цих жартів про щасливих людей. Ох, Феліксе, якби ти мене побачив зараз, я рум'яна, мов пампушка. Трохи на підпитку після кількох келиків холодненького прованського венця. І незабаром піду поплавати у морі разом із коханим чоловіком». «Ах, то це незнайомка, яка телефонує мені. Єдина і неповторна. Твоя пані. Ага, то ти там вибрикуєш, мов навіжене дівчисько. Егеш, а в тебе що? Кав'ярна ще стоїть? Я уникнув пожежі, пев, повені пограбувань. То може сказати, що упорився. Загалом, пора мені вже додому. Завтра ввечері погляну, що ти там накоїв. То навтішайся, там досхожу. Приємно чути, що ти така щаслива». Сподіваюсь, так і буде. Я боявся, що після проїзду того хлоп'яги, надто ж звістки про Еббі, ти замкнешся у собі. Усе гаразд, від'єднююсь. Он уже Олів'є махає. Я скінчила розмову і заховала телефону на плічний. Хотіла розігнатись і розгніватись на Фелікса за його останнє зауваження, та стримувалась». Я все зробила, щоб забути Еббі і тішитись спілкуванню з Олів'є. То треба було і так далі чинити. Глибоко вдихнула повітря, зняла сонцезахисні окуляри і плигнула у воду. Припливла до Олів'є, вхопилась за його плечі, а він усміхнувся і поцілував мою руку, щоб обнімали його за шию. «Усе добре?» – спитав він. «Про Париж? Ні слова. Остання ніч у готелі. Ми щойно в смак покохались, як завжди, ніжно, і раптом я... Злякалася, злякала щось втратити після цих вакацій А якщо простіше, то це був страх загубити душевний спокій Олів'є притулився до моєї спини і обіймав мене Я неуважно гладила його руку і дивилась у вікно, як ми покинули відчиненим Яно, ти вже кілька годин десь далеко Помиляєшся, якісь проблеми з Феліксом, зі щасливими людьми? Та ні, скажи, що тебе непокоїть Нехай би він заткнувся, помовчав би нехай. І чому такий він уважний, запобігливий? Не хотілося мені, щоб він прохрумив ту бульку, в якій ми були такі щасливі. Кажу ж тобі, нічого. Він зітхнув і обійняв мене за шию. Не вмієш ти брехати, не покоїшся за ту жіночку, в якої ти гостювала в Ірландії. Ти добре мене вивчив. «Правда твоя. Думаю я про неї, просто не можу повірити. Лише сьогодні збагнула, яка ви... Ні, вона дорога і як допомогла. І уявити, що вона може... Ні, це неможливо. Хочеться зробити щось, але що? Спершу зателефонувати. То буде хороший початок. Хто знає, чи здатна я до цього?» Треба набрати сміливості, але насправді ти дужча, ніж гадаєш. Коли я зустрів тебе, то відчув, яка ти тендітна, але в тебе є прихована снага, причому величезна. Все в тебе вийде. Я подумаю. Я обернулась до нього і поцілувала. Хотілося відчути його на собі, вчепитися в його, і не хотілося думати про можливі наслідки того дзвінка. Понад місяць не могла зважитися і обрати частину для того дзвінка. Та й сама я не бувала. У кав'ярні коло мене завжди вештався Фелікс, а решту часу забувала з Олів'є і не уявляю собі, як розмовляти б з Еббі в його присутності. Насправді я просто зволікала. Так страшно мені було почути правду. Врешті зібрала всю свою сміливість і зважилась наприкінці серпня, коли у Фелікса був вихідний. Алло? Голос був утомлений, але то була Еббі, і мені аж заціпило. Ало, хто це? Еббі, це я, Діана, та невже? Ага, перепрошую, що не облиш, либонько, я така рада почути тебе. Коли Едвард сказав нам, що бачив тебе, то він таки сказав вам. Нам пощастило, він сказав, що в тебе себе гаразд, і ти зустріла хорошого хлопчину. Чудово. Що ж, усе зрозуміло, все ясно. Дякую, а ти як? «Я у формі, Еббі!» – пробурмотіла я. Він не вдавався у деталі та сказав мені, що... І що зробить за це, не варто було тебе турбувати. Усе було так, наче я покинула їх напередодні. Не треба було. «Що з тобою?» «Ох, серденько!» «Старої пані втомилася!» «Ти не стара, Дян, ти така хороша, не переймайся, це життя!» «Я така рада тебе чути, мені так тебе бракує!» «Мені тебе теж, Еббі!» Ох, якби я собі дозволила, то попросила б тебе про дещо. Усе, що хочеш. Приїжджай до нас у гості. Повернутись до Ірландії у Малрані, Я й не думала про це. Ох, не знаю. Мені так хочеться ще раз побачити вас усіх коло себе, та й Джудітта буде страшенно рада. Ти ж єдина її справжня подруга. Я вміла грати на почуттях, коли це їй потрібно було. Я мала б це пам'ятати. Зателечав дзвінок. Олів'я прийшов допомогти мені замкнути кав'ярню. Нічого не обіцяю, але подивлюся, що можна буде зробити. Тільки не дуже Бариса Лейбонько. Ох, не кажи так. Я зустріла поглядом з Олів'є, який зрозумів, з ким я балакаю, і він люб'язно мені всміхнувся. Я, я зателефоную. Дякую за твій дзвіночок, Діано. До швидкої зустрічі. Цілую. Я теж Еббі. Я теж Поклала мобільник на шенквасі і кинулася в обійми Олів'є. За хвилю я вже плакала у нього на грудях. Так хотілося мені опинитись поруч з нею, і її вітальні, біля палаючого комина, щоб розмовляти і запевняти, що вона одужає. Може кинути все та й податись до Ірландії. А кав'ярна, Фелікс, а Олів'є? Тяжко було. Вона так розмовляє, наче всьому вже край. Мені так шкода Діану. Доведеться відмовити їй. Мені так недобре. А в чим річ? Спершу замкнемо кав'ярню, а потім скажу. Як хочеш. Мені треба було обдумати все, а потім пояснити йому. Ми хутенько позамикали двері, і Олів'є пішов купити фафельну на вечерю. Коли ми посідали за стів, я сказала йому про те прохання, що ніяк не виходило у мене з голови. «Боїшся, що це буде занадто вже тяжко для тебе?» Ні, йдеться не про мене, а про Еббі. Мені шкода її. То чому ти не хочеш їхати? Та ж кав'ярня. Фелікс незле тут урудував, коли ми відпочивали. Та я відмовлялася повірити, що це можливо. А ти? Мені не хотілося в тебе кинути. Поїдеш зі мною? Ні, Діана, з кількох причин. Не можу дозволити собі взяти ще декілька днів відпустки. А хоча б і міг, то це все ж таки твої друзі, і мені не хотіло б це вважати вам». Мені там не місце. Я тут допомагатиму Феліксу, собі, щоб ти не потрапила і не потерпала за кав'ярню. Я глибоко вдихнула повітря. Так схвилювало мене те, що він сказав. Олів'є взяв моє лице в долоні і глянув у вічі. "І єдине, що я хочу знати, чи певна ти самої себе? Ти справді хочеш податись до Ірландії? Є в тебе таке бажання?" "Адже ж", відказала я. Я скористалася вай-фаєм щасливих людей і замовила квитки на літак та автомобіль. Еббі заборонила мені оселятись в готелі, тож буду жити в неї. Про від'їзд попередила Фелікса телефонним повідомленням, але куди вирушаю не сказала. Хоч Олів'є й ставився з розумінням до мого рішення, та мій найліпший друг міг утнути що завгодно – Проте часу залишалось небагато. Мій літак до Дубліна вилітав за три дні після його повернення з відпустки. Того ранку, коли він мав з'явитись на роботі, я була напнута, мов струна. Перш ніж підібрати бомбу, я дала йому змогу розповісти провокації. Та він випередив мене. «Ви такі закохані одне в одного, що хочеться замкнутися в готельному номері на кілька днів? Розповіси мені потім». «Насправді, я їду без олів'є». «Ага. І що ти оце надумала?» «Поїду в гості до Еббі». «Що? Ти вирішила поблазнювати, еге? Ага. «Ні. Геть здуріла. Я не питаю в тебе дозволу. І уяви собі, я пропонувала Львє поїхати зі мною. Але він відмовився. Якби він знав про твої діла з Едвардом, то бобив би їх. Це все одно, що пустити лиса до курника. Я вважаю, що його розумнішим. Ти помиляєшся». Фелікс був невдоволений аж до самісінького мого від'їзду. Та коли настала пора прощатись, я відчула, що він неабияки тривожиться. «Ти кохаєш, Олів'є?» «Хочу сказати, по-справжньому кохаєш його». «Гадаю, так. Мабуть, я закохана в нього». «Ти казала йому про це?» «Ще ні. Якщо так, то стережися в Ірландії». «Фелікса, я повернуся за тиждень. Не розумію, що зі мною може там статися». Олів'є провів мене в аеропорт, хоча я йому казала, що в цьому немає потреби. І знала, що він зустріне мене, як повертатимуся звідтіля. Він не набридав мені нагадуваннями про безпеку. Ставало недобре, добре, коли я думала, що не бачитиму його цілий тиждень. Тож Фелікс не мав рації. Я залишалася в його обіймах до останньої хвилини. «Незабаром зателефоную тобі», – сказала, цілуючи його. «Усе буде добре, я певен». Поцілувала його востанє і попрямували на посадку. Так дивно було. Насилу ступила я на ірландську землю, як відразу ж стала почуватись немов вдома, наче я повернулася до рідної хати після тривалої відпустки. Не готова я була до того, що стане мені так добре. Думала, буду тривожитись та й спогади мене посядуть. А сталося навпаки. Кожен крок і кожен кілометр, який я проїхала, сприймалися цілком природньо і наближали мене до рідної оселі. Тіло моє і мій дух зберігали пам'ять про цей шлях. Під'їжджаючи до Малрані, я збавила ходу. Останній пагорб і ось переді мною бухта. Той краєвид так захопив мене, що я зупинилася на отбіччі. Порив вітру, розков'явдив мені волосся, коли відчинила дверцята авто. Я зареготала, а потім заумерла на місці, милуючись краєвидом, що кілька місяців поспіль був для мене цілим світом. Боже ж, милий! Як бракувало мені його! Здаля бачила той будиночок, де колись мешкала, а поруч Едвардову хату. Мені аж мороз по шкірі пробіг. Я глянула в небо і вдихнула на повні груди чисте. Просякнуте йодом повітря. От вітру в очах закипіли перші сльози. І я не стримувала їх, то були втішні сльози. Вони омили мої очі, мої щоки. Недобра пора була вже позаду, і я думала тільки про чарівні миті, пов'язані з тією місциною. Та мандрівка була нагодою змиритися з похмурим періодом мого життя. Приїхавши до села, що я вражена помітила, що тут не сталося ніяких змін. Все було так, як я й пам'ятала. Бакалійна крамниця, автозаправка і шинок. Я вже подумала було зупинитись тут, заглянути до крамниці, а потім випити в шинку пива. Проте прогулянка на березі видавалась мені передчасною. «Ще встигну», – подумала я. Отож, подалася простісінько до Ебі з Джеко. Не встигла вимкнути двигун, як двері їхнього дому відчинились. Я сміялась і плакала одночасно. Побігла на зустріч, щоб не втомлювати Еббі. Джек випередив її і на превеликий мій подив обняв мене своїми здоровенними ручиськами. Нарешті наша французочка прикотила. Дякую Джеку. Це я при смерті, то дай мені її. Джек глянув на мене і я втямила, що на гумор його дружини не треба реагувати. Випустив мене і я змогла розгледіти Еббі зблизька. Вона ніби аж поменшала і схудла. Я зрозуміла, що вона зробила все, щоб приховати сліди недуги. Скористалася тональним кремом, замалювала чорні кружала попід очима і нарум'янила щоки. Очі її були так само лукаві і життєрадісні. Вона і собі обняла мене. «Так добре знову бачити тебе в нашій хаті. Я вже цілий рік чекаю твого повернення. Я заборонила собі сказати «я теж». За годину по тому, розпакувавши валізу і прозвішувавши речі у шафі, я пішла до кухні і захотилась готувати вечерю вдвох з Еббі. Отам я помітила перші ознаки втоми, бо вона не відмовилася від моєї допомоги, як було ще рік тому. Джек вештався із кухні до вітальні з кухлем пива в руці. Еббі сиділа на стільці і розпитувала про моє життя в Парижі. Про Фелікса, який лишив після себе яскраві спогади про лів'ї. Я страшенно здивувалась, бо виявилося, Едвард розповів про нього. Він таки справді змінився. Я вирішила задовольнити мою допитливість. «То в нього хтось є чи ні?» Еббіла усміхнулася. «Ну, одна особа підсідає в його житті чимало місця». Мене охопила паніка. «Еббі, тільки не кажи мені, що це...» Вона зареготала, і я замовкла на півслові. «Ні, та вже приїздила сюди жодного разу». Заспокойся, її приїзд пожвавив наше життя. Ось побачиш, ти неодмінно зустрінешся з цією людиною. Слава тобі, Господи! На щастя, в мене є Олів'є, бо якби була самотня, тяжко було б бачити Едварда з іншою жінкою, адже якщо судити зі слів Еббі, у мене погана дівча, і всі її любили. За вечерою я розпитувала про місцевих мешканців, яких знала, а знала я тут, треба сказати, усіх. Еббі сказала, що вихідними приїде Джудіта, і що вона почувається не зле. Ох, нелегко мені доведеться. Я заходилася мити посуд і заборонила їм поратись у господні. Хотілося дати відпочити, поки я в них у гостях. Це найменше, що могла для них і зробити я. Я орієнтувалася в їхній хаті, наче це була домівка моєї дідуся з бабусею, де я школяркою проводила всі вакації. Коли крізь уже панував лад, взяла цигарку і вийшла покурити на ганок. Далені шуміло море, що котило буруни. Я так розслабилась, подих мій був глибокий, тіло скидалось на м'якеньку жувальну гумку. За кілька хвилин до мене приєднався Джек і запалив сигару. «Еббі пішла спати нагору», – сказав він. «Сподіваюся, не дуже її стомила. Ти скільки праці взяла на себе, що їй це не загрожувало». Ліпшого подарунку ти не могла й зробити. Вона ледве оговталась після твого від'їзду. Ох, я так шкодую. Не переймайся, така вона вже і є. Її хочеться зібрати всіх дно себе, наче ви її діти. Сподіваюся, ти не силувалася себе, щоб приїхати до неї. Та ні, зізнаюся, мені було трохи боязко. Та відколи я тут збагнула, що це найкраще рішення у моєму житті». Мені було так тепло під ковдрою, в здоровезному ліжку, де мене поклали. Допіру побалакали з Олів'є. Мені приємно було розмовляти із ним і не втрачати контакту з паризьким життям. Я більше прихилилась до цієї країни, ніж собі гадала. Ладно, вже була погасити світло над узголов'ям, аж двері постукали. Я подивом побачила Еббі, закутану в халатик. А я гадала, ти спиш? У мене безсоння, та й хотілося дізнатися, що добре ти тут влаштувалась. Ох, не така вже я вереда. Вона підійшла до ліжка, сіла коло мене і взяла за руку. «Ти аж сяєш, Діану. Дякую. Треба надлужувати втрачене. А вже ж, якби ти знала, яка я щаслива, що ти побудеш зі мною ці кілька днів, моя друга донечка приїхала додому. Від хвилювання мене аж заціпило». «Лягай!» – вона підвелася, і я вклалася на ліжку. Еббі нахилилась і поцілувала мене в чоло. «Солодкий сніг, моя доне!» І я заснула. Наступного дня, по Еббі захотіла, щоб ми пішли вдвох погуляти берегом. Щоб вона не дуже зморилася, Джек підвіз нас туди автівкою. Ми помаленьку йшли понад море. Рука Еббі ще лежала на моєму лікті, вимоглала його трептінням. Я угладіла той будинок, де колись мешкала. Тоді мені здавалося, що я там помру згоря. Аж, поживши в тих чотирьох стінах, стала тією людиною, яка була тепер. Відколи ти поїхала, там ніхто не жив. Чому? Він для тебе. Я прихопила ключі. Хочеш зазирнути? Ні, не хочеться ворушити все це. Розумію. Ми попрямували далі, хоч на нас упало декілька крапель дощу. Та я довіряла метеорологічному чуттю Джека, який запевнив нас, що зливи не буде ще декілька годин. Любила я цей берег. Це сталево-сіре море, цей вітер, що не вщухав ні на мить. Тут я оплакувала колена з Кларою. Тут сміялася, тут відкрила для себе справжнього Едварда. І зустріла Джудіту, ще й у піску качалась собакою. Едвард і досі тримає свого пса, та він став іще навіженіший, он поглянь. Еббі впустила мою руку і, регочучи, відступила на кілька кроків. Щойно я почула той гавкіт, як мене охопила радість і хвилювання. Я стільки часу пробула з листоношою Петом, він пострибом біг до мене. Я поплескала по колінах, підкликаючи його, і як колись він плигнув на мене і повалив додолу. «Якся маєш, псийську, спитала я, він почав лизати моє обличчя. «Бач, упізнав», – сказала Еббі. «Неймовірно!» Я на силу звелася на ноги і жбурнула йому палицю, думаючи собі, де ж це його господарт? Едвард пускає його гуляти сам? «Ні, він має бути з декланом. А це хто?» Еббі не встигла відповісти, позаду пролунав дитячий голос, який щодо кукав -ку до себе пса. Я обернулася і мимохідь позаткувала, вледівши маленького хлопчиська, який біг до нас чи радше до Еббі. Він кинувся до неї і притулився до її живота. У моєму горлі виліз дивкий клубок. Поява цієї дитини погасила мою радість від прогулянки берегом, і я порушила мій спокій. «Еббі!» «Щодяно!» «Чи я це дитина?» Вона збентежилася, що рідко з нею траплялося, і моя тривога зросла ще дужче. То чия все таки моя, мовив позаду Едвард. Ярвучко обернулась. Він стояв за крок і дивився мені у вічі. Я зиркала то на хлопчика, то на нього. Схожість була разюча. Той хлопчина, що відчувалося виросте міцним парубком, був зменшеною копією Едварда, розковйоний попелястий чубчик, суворі й гордовиті риси обличчя, ото тільки що всміхався. Було тій дитині років зо Мої підрахунки урвало ручення, що сіпнуло мене за полу пальта. «Як тебе звати?» Я дивилася на нього і не могла слова промовити. У нього був той самий допитливий погляд, що їв. «Познайомся, деклане, це друг нашої родини. Її звуть Діана», – трутилась Еббі. «Нехай вона побила каїстатом, добре?» Він станув плечима, наше хотів показати, що йому все одно – «Едварде, приходь до нас обідати», – запропонував Еббі. «Я візьму деклана за собою. Не може бути й мови про те, щоб ти верталася пішки. Я відвезу тебе». «Гадаю, твій син не повинен чути, про що ви будете говорити. Я відвезу вас до хати, а потім повернусь до Діани». Мені не дали й слова вкинути, як і тоді. Едвард свиснув своєму псові, кивнув мовчки синові, що йшов за ним, і попрямував до авто, що стояло біля його хати». «Еббі підійшла до мене. Допоможеш мені дійти?» – спитала вона, взявши мене під руку. «Та, чіплялася радше я за неї, а не вона за мене. Я дивилася під ноги і не в змозі дивитися просто, бо мені прикро було бачити попереду Едварда, який йшов зі своїм сином і псом». «Не будь надто суворо до нього, Либонько», – сказала Еббі, коли ми сідали в автівку. Пійшов Едвард, і я відступила на крок, пронизуючи його поглядом. Зачекаєш у мене вдома? А ти більше нічого не хочеш? Ох, не починай. Я опізнала отого його шорсткий тон і кров ударила в голову. Та я стримувалася з поваги до Еббі, обернулася і попрямувала на берег. Десь за чверті години вешталась я там ж бурляла камінці у воду і смалила цигарку за цигаркою. Ага. То він батько родини, уявити собі цього я не могла. Якби він просто знайшов в собі жінку, це було б нормально, та й з дітьми вона могла б бути, але те, що він мав такого сина, та ще й такого схожого на нього і такого віку, чому він весь час влаштовує мені такі випробування. Зашорухотіли шини, і він підкотив до мене. Я ще дужче напнулася і накинулася на нього, що й на він підійшов. «Чому ти приховував від мене це? У тебе був п'ятирічний син, і ти нічого мені не казав. Це твоя життєва філософія? Брехати і приховувати найголовніше?» Тоді ти промовчав, що в тебе є коханка, а тепер замовкни. «За яким правом ти у мене про це питаєш? Ти приїхала? Ти й квит, і я не давалася знати. Побудувала собі нове життя. Я позаткувала. Він повернувся до мене спиною і закурив». Почувалося прикро. тепер він докоряв мені, що й казати його правду. Я покинула його, коли він ладен був багато що зробити для мене. Але зупинитись не могла. Мені потрібні були відповіді. Ти знав про нього, коли я була тут? Як могла ти уявити собі таку підлоту? Знову вибухнув він, обернувшись і втупившись у мене похмурим поглядом. Не думай, що так легко викрутишся. Я не чекатиму на Джудіту, щоб вона розповіла мені про все, або ти зараз поясниш мені, звідки взялась ця дитина, або ж... Що? Або я поїду звідси сьогодні ж увечері. Не сподобалась мені та фраза, та вибору не було. Він мовчав. І якщо я поїду, то найдуще постраждає Еббі. Він охопив голову долонями, розкуйовдив дивчуба й глянув у морську далечінь. Про деклана я дізнався з півроку тому. А живе він тут уже чотири місяці. Едвард подався до скелі і сів там. Я довго дивилася на нього, аж вирішила піти туди і сісти поруч. Почувався він кепським. Це видно було з того, як затягувався цигаркою. Якби міг, то пев проковтнув би її. В тому, яку я помітила ще під час нашої зустрічі в Паларижі, облягла його, немов чорна хмара. І не втома то була, а психічне виснаження. Його нестерпно гиніти тягар, якого він не міг позбутись. Стосунки наші змінилися. Так, смуток його був нестерпніший для мене. І я попросила довіритись мені. То було тяжке випробування для нього. Коли сіла поруч, він з зиркнув на мене. Я звела комір і чекала, поки він розпочне свою доповідь. Джуді Лебонь казала тобі, що після розриву з Меганою я подався на Аранські острови і жив відлюдником. А вже ж? Але вона не знала, що я застряг у Голвеї, очікуючи транспорту. пиячив там, щоб забутися. Першого ж вечора у мене з'явилася подруга, яка теж топилася у візки якесь своє горе. Можеш собі уявити, чим усе воно скінчилося. Тривало три дні це. Ми вилазили з ліжка тільки для того, щоб прикурити оковитої. Якось уранці, розплющивши очі, я згадав, що в моєму авто замкнений пес. бідолашний звіря. Тільки тепер я второпав, що роблю. Пиячу і сплю з першою ліпшою жінкою. Щоб помститись своїй колишній. Жалюгідний став, а це не схоже на мене. Тож я сів на корабель і поплив навіть не попрощавшись. А потім два місяці жив самотньо на острові і геть забув про ту дівчину. Насилу її ім'я міг пригадати. Та вона мене не змогла забути. Він замовк на мить, щоб запалити цигарку. Його почуття відповідальності утнуло з ним лихий жарт. «То ви живете разом?» Він сумно сміхнувся. Вона померла. У мене кров захолола в жилах. Мені стало шкода ту дитину. «Як ти дізнався, що в тебе є син? Скільки йому?» «Шість років. Після твого від'їзду я багато працював, щоб не слово менше з тим. Моє ім'я почало з'являтися у пресі. Мені доручили знімати регату в голове її. Якось, зійшовши з корабля, я побачив, що вона чекає мене на березі. Вона шукала мене вже кілька місяців. Я на силу її впізнав і не тому, що мав про неї невиразні спогади» а через те, що вона страшенно змінилась. Сама шкіра та кістки, така змарніла. Умовила мене хильнути по черчині, а потім наупрям сповістила, що її клямка. Мені було сумно, та я не міг уторопати, що можу для неї зробити. Вона тицнула мені під носа світлину деклана. Якби вона не захворіла, я ніколи не дізнався б, що у мене є син». Вона сама виховувала його, ні в кого не просила допомоги. Коли ти мені зателефонувала, я саме отримав текст на батьківську і пакував валізи, щоб податися до Голвея і доглядати її до кінця. Він підвівся і попрямував до моря. Мене трясло і не тому, що стало холодніше, а від того, що я допіру почула. Життя подарувало його сина без матері, якого він не хотів. А у мене воно забрало доньку, яка була сенсом мого існування. Клара була такого віку, як оце Деклан, коли покинула мене. Та я йому не застряла. як упоратися йому з цим усім, самотньому хлопчикові, травмованому материною смертю і батьковою втечею. Пора їхати, Діано. Джек і Еббі рано вечеряють». Я була кроків за десять від нього, коли він підійшов до гавтівки. Серце моє болісно здригнулося, коли ми сіли в рейндж-ровер. Поміж різним мотлухом, що валявся там, з'явилися дитячі іграшки. І ще одно. Його авто не так тхнуло тютюновим чадом. Доїхали ми хутко. Едвард, як завжди, їхав швиденько. Коли авто зупинилося під хатою і двигун затих, він відкинувся на спинку сидіння, заплющив очі і зітхнув. Едвард і я... Нічого не кажи, прошу тебе. Він вийшов із завтівки, я теж. Коли увійшли до хати, нас зустрів дитячий сміх, від якого у мене аж сльози виступили на очах. Втім, я постаралася, щоб ніхто їх не помітив. Едвард тільки провів долоною по синовій голові. Я худенько подалася до Геббі в кухню. Знайшла там собі діло, і це відвернуло мене від очей того хлоп'яги, яке знайстежило за моєю мною краєм ока. Еббі сиділа на почесному місці за столом. Джек біля мене, а напроти нас – Едвард із сином. Ситуація була геть безглузда. Що я тут роблю? Та не було іншого вибору, як змиритися і слухати, як Деклан весь час балакає. Гірше стало, коли він вирішив взятись до мене. «Де ти живеш, Діано? Чому ти тут?» Я звела голову і перш ніж відповісти Едвардовому синові, глянула на нього – я приїхала в гості до Еббіс джеку а живу в Парижі. Це там, куди ти їздив татку? Я вхопилася за край стола, почувши, як він назвав його татом. А вже ж Деклан там. І ти бачилась там з татом Діано? Трохи. То ви друзі, ге? Ага. Я глянула на Едварда, благаючи, щоб він відповів за мене. Діана дружить переважно з Джудітою, а тепер годі їй